И към обещаната тема Витуша парк, символ, фон на София, обещание, но и нещо повече економически ресурс. Според нашия днешен гост тя е много повече, тъй като е капитал, който в момента буквално изтича между пръстите ни, повече от 10 години без план за управление, с разпадаща се инфраструктура, пропуснати ползи. Къде е проблемът? В парите, в природата или в отказ да се договаряме? Да се договаряме за собственост, за инвестиции, за бъдещето на планината? Как Витуша се превърна в потънала гемия и има ли е изход? Добър ден на красен Станчев, а, добър ден. економист, основател на Института за пазарна економика, автор на един всъщност, доста за да анализ на бъдеще, за бъдещето на Витоша, с който се запознах. Но преди Витоша, господин Станчев, блиц въпрос, породен от информационния поток. ДПС е ново начало повести, че днес нася в парламента закон за максималната наценка заради еврото, максимално от 20% казват те. Може ли това да проработи за да упръжднете държавата прословутия контрол, който чакаме над спекулативното вдигане на цените според вас? А, не а просто защото не може да проработи. В българската история има няколко такива опита. Единия е 19-та година, след войната, по времето на предиствено Стамбулийски, което вързи до преврат срещу това правителство, включително от работници и селени. А, втория опит е 1946-та година, когато пак след война а, изкранване на съветска армия няма никакви продукти и тогава са направени така наречените народни магазини, които сега се наричат по друг начин от същата партия. И следващия път беше по времето на правителството на, на Димитър Попов, средата на януари горе дълго по тези дни, някъде 6-7 януари 1991 година, когато Димитър Попов а, излезе по телевизия и каза за Бога, братя ли, купувайте. Тоест, във всичките тези случаи не е работил има много от, а, отрицателни ефекти. Тази година отрицателният ефект, ако това всичкото бъде прието, аз не смятам, че ще бъде прието, ако това всичкото бъде прието, ще бъде малко повече корупция на проверяващите органи. Тоест, е ни 20% които ще влязат при тях? Няма как да се изчислят тези 20%. Няма Добре. начин. Сега да се върнем към повода да сте тук. Може ли да се изчисли колко губи града София за последните 10 години от нереализирани реализирани инвестиции в планината и е реализиран план за управление? Ние почнахме този разговор в понеделник, в предаването преди всички, а, с представител на Общината, Визия за Витоше и с представител на Коалиция за да природа в България, групата Зелени закони, а, с критично установище към предложението. Слушах, слушах това предаване. Поред на на, на въпросите. А, а, причината, може би, накрая ще обочтиме, ако остане време, но... Колко а, губи, за, да загубата, загубата от а, неприемането на план за управление, който трябваше да бъде прият 16-та година, тогава беше готов. А, 10 години от 14-та от 24-та година са около 600 милиона лева. Mm -hmm. 300 милиона лева, а, 300 милиона, еврозагуба. Това са преки загуби от неизползване на съществуващи съоръжения, както е, хижи и всичко останало, лифтове и така надатък, и поддръжка и, поддръжка и поддръжка на това, е, което функционира като структура. Т.е. пътища, почистване на пътища и така а. надатък. Тоест, вие имате разход по почистването, примерно, но нямате приход от използването на, на планината. А, има други загуби, които много трудно се, много трудно се изчисляват. А, примерно към изготвянето на проектоплана 2015-2016 година е ясно, че а, на година тогава Uh, до около 26 хиляди кургоиздачите се качват и 210 000 автомобила. Mm -hmm. uh, отделно и uh, градският транспорт с дизел и така нататък. Какви са uh, замърсяванията, какви са загубите за околната среда, е много трудно да се изчислят. Но с... е възможно. Сега, Вие говорите и за институционалния лабиринт, десетки институции, стряскаща търмина. Не, не са, дес, не са десетки, много повече. Четири значи министерства? Три, три, три общини, осем държавни институции, 8 държавни агенции, 4 министерства, 3 области, около 15% от собствеността на Витоша, на планината е частна собственост, лична собственост. Това, което дразни много хора, на да речеме, собствеността на лифтовете и така нататък е 0,2% от собствеността в, в Витушеш. 68% от собствеността на планината е държавна собственост. Лифтовете споменавате. Често чуваме, че собственикът на лифтовете е виновен. Вие обаче посочвате, че закона за горите и е планът за управление, дето не е прията, действа. А някакъв предишен, Зачи... всъщност забраняват модернизацията, обаче а, според вас къде е истината? Значи, лошото желание или не забраняват модернизацията, за да излагат една глоба на отсичане на всяка една клонка, което може да стигне на 20 хиляди лева на дърво. Това е горната граница и тогава, когато дори най-благите намерения да имаш да поддържаш някаква инфраструктура, независимо дали е градинка около хижа или е или е лифт, или е влек, или няма значение, вие попадате под де-факто фундаментално наказание за извършване на каквато и да е дейност свързана с тези услуги. Ама не изобщо. Услуги. Виждаме ли от страна на собственика някаква инициатива? Тоест .е. Той някога е да е казал, аз ще отсъка тук, за да го интересен лифта. план. Значи, собственика не знам дали се казва кой е собственика, но собственика... Е, това е да проверимо, да. Собственика е техноопин. Технолпин е а, организация, която управлява подобни а, инфраструктури от Пекин до Латинска Америка, ако не се лъжа в а, южната част на Аржентина. Става дума за 150 такива, а, а, такива а, имота, услуги, центрове и така нататък. Не всички от тях са ски центрове и така нататък. Просто Технолпин имат технологията да управлява Управляват, но, и да а, пази а, а, околната но, среда. Но не виждаме, да кажем, да са направили реконструкции на лифтовете, които са им не, имат, собственост. Значи, така, ли? На, на, на, на страницата на, на дружеството, на витушески на Витушевски има визия. Тя е доста добра. Ама няма реалност за тази причина. И няма реалност поради тази причина, за която... Защото ни... ги е че ще ги глубят за... Не, не, не, не. не. Склонг, не. Трябва да има договаряне между всичките да тези, а, мисля, че ги избрихме да. около 18 публични институции. Тоест, институционалния лабиринт е включен. Второто нещо, което е много важно, е, че а, плана а, за какъв когато и да бъде създаден, той трябва да се управлява от, а, от дирекцията на, на парк Витуша. Дирекцията на парк Витоша за 23 година има 73 хиляди бюджет. За, за миналата година има около 100 тоест 50 хиляди евро бюджет. 50 000 евро, ако не знаете какво са това, не. 50 000 евро са разходите на правителството на България за 26 година за 10 секунди. За 10 секунди правителството на България тази година харчи 50 000. Е, ясно, т.е. това е много малко, за да тоест, а, прави значи, каквото и да то, било парк. Значи, Сега, един въпрос е... за собствеността още, а, господин Станчев, защото наистина ми е трудно да се ориентирам. Защо е не е концесионер когато става дума за а, публично благо и достъпа до планината, за... навсякъде го виждаме в стратегия и всякакви такива неща? Защо не е концесионер, а е собственик? Как така е станала тая работа? А... Значи разликата между концесионер и собственик не е много голяма, но е възможно а, договорите за собственост да бъдат пренаписани и предоговорени като договор за концесиите. И ползата от тази работа би била, че всички приращения, всички подобрения на собствеността, дали, дали ще бъде, бъде влег, дали ще бъде хижа, няма особено значение, дали ще бъде паркинг, а, няма особено значение, всички подобрения остават след изтичането на договор остава собственост на, кон, на концедента, т.е. на всичките да тези а, държавни и други учреждения, които имат, а, а, които имат права на собственост, които са в крайните а, собственици. Остават за обществото, така да си го представим, а не за частника, който е концедент. Добре, т.е. тази разлика си те няма да мислим значи, за нея. Значи, доколкото знам, а, няма възражение срещу това, тъй като а, защо така се е получило, трябва да се направи едно много да сложна реконструкция, тъй, мога да го направя, но не е там работата. В момента, когато се включват тези договори за пронаем и след това собственост на съоръжението на лифтовете, а, няма опит с консесиониране, особено консесиониране на собственост, която е смесица между общинска и държавна. Mm -hmm. И тъй като това е така, не, към онова време няма нито една общинска концесия. След това има опити за такива, за такива концесии. Примерно Западен парк имаше един опит за морската градина в Бургас и така нататък. Но няма такъв опит, не са сключени и затова в общи линии има боязън. Връщам ви на темата за договарянето. Теоремата на Коус използвате на економическа теория, за да обясните ситуацията. Можете ли да кажете на наслушателите ни, защо когато страните... Тук виждаме, че те са... Страшно много и това осложнява картината. Защо когато те не могат да се договорят, губят всички? И не печеля никой. Защото има само разходи. Няма нещо особено. Значи има, има разходи, няма механизъм за решаване на спорове за каквото и да, да, да било. И това много добре се вижда по... А, решенията на общината от, а, после, значит, от преди месец. По неизвестни причини обсъждането на тези решения попадна нали, в ваканционни и празнични периоди, но така и не иначе, онова, което се вижда е, че общината няма даже капацитет да каже нещо ново в сравнение с онова, което е установено като факт 2015-2016 години. И няма нито това изказано много добре в становището на, на Съюза на архитектите. Има го на страниците на Съюза на архитектите. Веселин Желев Клуб Зет и, и Евгений Петров Вести имат М -м -м. пълен списък на всички обсъждания. Може Прошло, да се види е. там. А, е, добре, там има ли нещо, много ни е времето, има ли нещо, върху което може да се стъпи и въобще има ли според вас от тук нататък някакво разумно решение, от което да започне значи, речението? Най-разумното решение би било да не е държавно финансиране, макар че собственост най-разумното решение е а, промяна на а, данъчното законодателство, така че в общината да остават а, пари от продажбите и бизнеса, който се прави от частни лица в общината. Това е една десета от данък добавена стоеност, сделките в гостината и една пета от а, а каква цел, за да може тя да инвестира в развитие на нещо, което чужда е, собственост и част има, на собственост? София има 46% от економиката на страната. С другите три области отива на към 50%, 50 и няколко процента от економиката е, на тогава страната. тогава какво да се изкупи обратно ще може... Не, тогава ще може да се финансират разни неща от рода на витуша, но не само витуша, mm -hmm. градският транспорт, почистването и така нататък. Нали? Има сметки нали, за това какво, какво би се получило. Второто нещо, което е много важно, е тези хора, които управляват собственост, включително да, свършваме включително частните лица през общините, а, да учредат едно дружество, къде се договарят тези неща. А, добре, това казва, дружество обаче... може да се управлява по пореда на закона за частните за дружество с инвестиционна цел, което означава, че всеки участник в дружеството запазва своят данъчен статут. И тогава... Тези дружества ще могат да привлечат дълги пари, било то от банки, било то от пенсионни фондове и да правят дългосрочни планове. Господин Станчев, обаче винаги стои и сянката на нещо, което е много угрозно, приватизиране на печалбите а, и национализиране на разходите. Не, не, значи и това става при държавните предприятия. Това при частните предприятия не става, защото хората се контролират един друг. При слаб контрол и зависими институции, институции, значи, държавни, тогава, които зависят това, че в управлението на дадена собственост, независимо дали е витуша, дали е нещо друго, се контролират един друг, то тогава нямате проблем с корупцията. Да, но да е така. Интересен поглед към едно по-различно бъдеще на планината Витуша, видяна не само а, като а, екологична ценност а, или като пазарна стойност за застрояване и развитие на а, мощни частни интереси, но като някакъв друг а, споделен модел. Не може... Скопската Витоша. До Скопия има една планина, която много прилича на Витоша, да се управлява по-добре от, от, от Витоша, която е до София. Благодаря ви. Красен Станчев. Разговор за Витоша между битологията, екологията и економиката.